Dink om een nieuwe bed of een matras te koop. Elke plek het sy eie story oor dit en dat en die mens weet nie meer wie om te glo nie. Hier is die oplossing. Erik Barnard Meubels het takke in Waverly en Moroletta Park en laat hulle vir jou verduidelik hoekom Silly Pastjepiedik so veel beter is as enige aan die bed. Das baie technische redes en die Silly producte is nie maar soos die mense sê die selfde as anna goed met met die annaam nie. Erik Barnard Meubels, die familiebesigheid wat rechtig vir jou omgee. Pretoria 333-9899 Die Nies in Afrikaans Weeksta om 9 voormiddag Goeiemorgen en hartelijk welkom by Net Radio SA en FM Stereo My naam is Jolenda met die Nies om 9.30 voormiddag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 Die programme word aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA en FM Stereo. En hier volg die hoofdtrekke. Die voormalige president van die Suid-Afrikaanse aptekersvereniging, Johan Creur, sê die medische professie hoop dat mense daggeverantwoordelik sal gebruik. Creur het gereageer op gisterse eenparige uitspraak dier die constitutionele hof waar beslis is dat die private gebruik van dagga een grondwetelike recht is. Kreor sê soos in enige situasie is daar twee kante en die kern is die verantwoordelike gebruik daarvan. Hy sê statistiek toon dat tussen 20 tot 30% van mense wat aan dagga blootgestel word, dagga sal misbruik en volgens medische bewijs sê daggarokers een baie groter kans om longkanker op te doen as sigaretrokers. Die commissie van onderzoek na staatskaping sal vandag die getuigings aanhoor van die bestuurshoof van Netbank, Mike Brown. Gister het senior bestuurslede van APSA en FNB getuig dat indien hulle politieke inmenging sal toelaat in hulle betrekkinge met bankkliënte, dit strijdig sal wees met plaaslike en internationale bankwetgeving. Die komitee het gehoor hoe die twee banke door senior ANC lede genader is vir vergaderings om te verduidelik waarom die bankrekeninge van Gupta-verwante ondernemings gesluid is. Vroeger die week het die komitee gehoor hoe daar druk op standaardbank was om die Gupta-se bankrekeninge te heropen. Hondere pendelaars in die ooskaap is gestrand gelaad weens een staking dier taxioperateurs wat aan die nationale taxiraad Santako behoort. Die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros word geraak en daar is beruchte dat paaie by Graaf Ruinet, Ellis en Stateraam versper word. Sommige busdienste in die provinsie is opgescoord en Sassa het die uitbetaling van maatskapelike toelaas in die provinsie weens die staking uitgestel. Die ooskaapse woordvoerder van Sassa, Lozuko Kina, Sy uitbetalings wat vandag sou plaasvind is na moore verskuif en tot moore en moore se gescheduleerde betalings is tot vrijdag uitgestel. Een provinciale verkeerswoordvoerder, Oonati Winkosi, het die beroep op Santuiko gedoen om nie te verhoed dat pendelaars wat alternatieve vervoerregelings getref het by die werk uitkom nie. Metroreilkleindienste tussen Pretoria en Johannesburg word in alweerichtings ontvrug vins kabeldiefstal in Ayrinie. Een woordvoerder van Metro Rail, Lillian Moffelking, sê daar is busse gereel om pendelaar werkte te vervoer. Sy sê technische spanne is op die toneel om die omvang van die skade te bepaal en hulle sal werk om treindienste so gau moendlik te herstel. Die DA sal na verwachting vandag sy premieskandidaat vir die weeskaap aankondig. Die aankondiging is reeds twee keer uitgestel, nadat daar versoeken was dat die DA leier Moussi Maimane, om vir die post beskikbaar stel. My man het intussen bevestig dat hy hom nie beskikbaar gaan stel nie en sê sy prioriteit is die partij sy nationale verkiesingsdoelwitte vir aanstaande jaar. Die oorblijvende kandidate is die DA'se provinciaal leier, Bonk en Kosie Matikazella, die Westkapse minister van ekonomische ontwikkeling, Ellen Wynd, en die Skadi minister vir finansies, David Mayneer. Die DA het gister aangekondigd dat die Westkapse minister van gemeenskapsveiligheid, Dan Plato, benoem is om Patricia Delol als burgemeester van Kaapstad te vervang. 9 saake ondernemings wat aan buitenlandse burgers behoort, is by Makapan stand in die Moratelli plaaslike municipaliteit in Noordwest gesluit en 11 ander is beboet. Dit volgt na klopjagde door gezondheidsinspecteurs en ander rolspelers. Twee kinders het na bewering diaree opgedoen, nadat hulle artepelskyfies by een van die winkels gekoop het. Een gezondheidsinspecteur, Joseph Moshogwane, sê meeste sake ondernemings het nie voldoen aan regulaties nie, en sluit die verkoop van producte wat reeds verval het. Hy sê hulle het beslag gelee op die producte en dit sal verbrand word. Klopjagde sal na verwachting in ander deel van die municipaliteit voortgaan. Die Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in sê Noord-Korea het ingestem om een van sy belangrikste masseeltoets en lanseringsterreine in Tongshang-Ri permanent te sluit in die teenwoordigheid van kundigis van relevante lande. Dit volg na beraad met die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un in Pyongyang. Moon sê die Noorde is ook bereid om sy Jong-Beeong te sluit indien die Amerikaanse regering oor eenstemmende maatregels neemt. Kim het na die beraad ook aangekondig dat hy in die nabije toekomst Sehul in Suid-Korea sal bezoek. Dit sal die eerste bezoek dier een Noord-Koreaanse leier in Sehul wees, sêder die einde van die Koreaanse oorlog in Hengke 53. Volgens een oereindkoms wat by die beraad onderteken is, sal die twee lande ook hulle spoorweer verbind, verdere familie reenies toelaat en saamwerk met betrekking tot gezondheidszorg die organisatie Save the Children waarschiet dat herniede gevechte in Jemen ‘n verdere 1 miljoen kinders bedreig. Die organisatie beraam dat hongersnood so 5,2 miljoen kinders gaan raak. Dit is ween stuigende kostpryse en die dalende waarde van Jemense geldeenheid wat dier die konflikt veroorzaak word. Gevechte dier voort na by die havenstad Houdaetai waar die meeste hulpvoorraad aankom. Vreese bestaan dat die haven beskadig of tydelik gesluit kan word. Die Saudi geleide Koalisie en Houthi rebelle probeer die stad Hudaida voor erg over nadat vredesamensprekings vroeger die maand ontspoor het. En dit is die einde van vanochtendse Nieuwsbrug. Kom ons luister na Marina van Herbie en Spence voor ons bij die temperatuur in die hoofdcentra van die land kom.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 vir 'n permanente oplossing die eerste keer enige area in goud 10 skakel jy nou by 083 798 9362 nou 083 798 9362 multim fir hulle theатив, pat onsияne wees My lewe geskoel cool, maak jou ja, ek te min haard, en daarom sal ek weer wat haard. Marina, Marina, Marina, uiteindelik het ek jou gevind. Marina, Marina, Marina, jy het liefde in my hart gebring. Wanderbaar oneindig, donker daag weinig Laat ons dan vereenig, en altyd sal wat blij Wanderbaar besame, stapt ons dier die lanen We jou zien ek nie tranen, die maak my hart so blij Keersboot is behals meer as een klein ongereef met minimale gevolge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 Roteer vir vandag vir die hoofdcentra in die land soos dier die Suid-Afrikaanse die Weerbureau Warmbad, sonnig en buitengewoon warm met ‘n minimum van 15 en een maximum van 38 grade Nelsbruid Sonnig en buitengewoon warm, minimum 16 en maximum 40 grade Pretoria, sonnig en waai warm minimum 15 en maximum 36 grade Johannesburg, sonnig En warm, minimum 12, maximum 33 grade. Vereniging, rechtstreeks een sonnige dag en bloedig warm, minimum 8 en maximum 35. Rustenburg, mooi weer tot bloedig warm met een minimum van 13 en een maximum van 38. Bloemfontein, aangename en sonnige dag met een minimum van 2 en een maximum van 23. Kimberley, Koud in die ochend met matig warm in die namiddag met 'n minimum van 4 grade en een maximum van 22. Turban, bewolk met reen en een lichte motreen later in die middag, minimum 16 grade en maximum 22. Boos London, bewolk en koel cool tot matig met 'n minimum van 8 grade en een maximum van 20. Uppington, Sonnig evens bewolk en koel met 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 18 grade. Kaapstad: Bewolk met verspreide tot swaar reën plek-plek, effense son skyn in die namiddag met 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 13 grade. Port Elizabeth: Bewolk met reën effens son skyn deur die loop van die dag met 'n minimum van 8 grade en 'n maksimum van 17. En last in Sutherland is ‘n baie koude dag met ochend of sneeuw met een minimum van 4 en een maximum van 6. En dit is die einde van van ochendse nieuws en weerberug. Besoek ons webwerwe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radio ook speel en jy met enige saafon of rekenaar kan saamkuier.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 en ons sal terugkom met die pakket wat jou zak sal pas. En indien jy jou bezigheid na die volgende vlak in die kiewerruimte wil neem, kontak Corrie geris, en sy kan vir jou webwerf bou en jy krijg een gratis domein, levenslang met 2000 meg HDD, 10 e-post en een gratis SSL securiteitsysteem op jou werf, so jy kan het winkelkje opsit en veilige betalings neem. Kontak haar op die webwerf met bult van die kontakvorm, of stier vir haar e-post by Corrie,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 Dit is c-o-r-r-i-e.s-l-a-b-b-e-r-t -E en die cijfer 3 of stuur vir haar e-post by Corrie by Unilab.co.za. En boeken wat geproeflees of vertaal moet word, ons kan help. Saas al wil jy jou boek in audioformaat op 'n CD bemaak. Contact vir Cathy by Cathy by netradio.sa.co.za met a c h y en die et teken net radio sa.co.za. Jy kan ensam op die web verwef of met tien in gaan volg ons sommer daar ook met enige selfoon, android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, wêreldwyd, van die hoogste bergspits of van jou huis of kantoor, solank jy toegang tot internet het. Ek wil net weer noem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 Geniet jou dag saam met ons met heerlike muziek, wanneer daar nie levendige programme op die lucht is nie. Die programrooster vir vandag is was vol. Om 9.30 was hier Nies en Weers saam met my Jolanda. Om 12.00 is Mingel Moes Cardoos met Arlene. 3.00 vanmiddag is Lulu's Storytijd saam met Cathy. 4.00 vanmiddag is Treffers van Tuka tot nou met Ludwig. 6.00 vanmiddag is Crime Time saam met William. 7 uur vanavond is Kost vir die Seel, sam met Andries Enselin, en 8 uur vanavond is Filip met my second gezels. Op hierdie noodgroot ek jou, geniet jou woensdag, sam met Netradio SA en FM Stereo. Ons speel uit met lang Langkleewe die liefde van J en Leani. Tot ziens!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 to those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 ontwerpers van exclusieve jeveliers waren. As jy gloe in die liefde is die sang net vir jou het hier alke geliefde En vertrouw Ek het hier al die sier kry iets van allemaal geleer en oor en oor my hart beloof dit sal nooit weer gebeur in ek sê hou verliefd raak, smelt my mieren van stal, ek was nie vir dit gemaakt.